Pena, hoin beste, makur eta pena, dena batean, kolpez, hox, familia hori, biziki unkiada. Eta, hara, esan dut eta galdea eginaudate, mena, antolatzeilek eta dudarik gabe. Hemen niz, aldut tam bezan bat egiteko, hara. Lantrezenak, kahaleak, hekere pena emaiten dute ahtzaimatek, alainan, eta treznak, eta gauk gehunian treznak ere denak goztatzen dira horiek, eta asurantzekin ere badakiu Ez dirila, bai hor daintzeko, bai horik uh, xintxo egin behar dira, baina gero demorak egiten dira eta uh, zaila da, alde guzietaik uh, zailtasunen da familia hori. Espiantxa, txiki eta elgar sustengatu eta hori da importantea, ara? Ta bikantu prestatien enten, uh, afen prestatiek edo autatiak, Xalbadoren uh, uh, bertsuak uh, gure hartzain etxulari. Ala inan, <laughs> eta e, mutxiko honeko uh, aita zena ere ezagutu du izan dutan etxola baute, soro bainan, eta parteiatu izan ditugu <laughs> berdinak. Eta ara, gure hartzean etxolari, uh, lau bat bertxua manen dut, eta gero primaderari, hori ikere esel badoren bertxuak dira. Esperantzaren, zerbat <laughs> Apirilean goiz eder batez, goizik bain nintzen Eta hofea usteko nagiz, nindago lapen xallari. Etxe aitzineko sagarrar bolan Xori bat zagon kantari Gau hartan zerbait gertatu zegelan Behan ezon kampoari Negusita lag lekuagutzi Sio la prima dera ri. Sio la prima dera ri. Enne barnean shenditu nuen gasteko sugar pisturan. Biotza berri zairatu zautan... ...kampoko xorix istura. Lur gain guzia galdua zoen... ...negubeltzeko istura. Ni gandik ere sarce arentristura e ci argi berri bat piztu da Maite namunako, sustengo kantaldiuntan parte hartzeko etzinindu daika. Ez, ez, plasezekin dinaniz, ni gauntan gata zerat, eta nola ez kontsernatua izan, alain aita amak laborariak, etxe hori mutikoinean etxearen pahian baita, bigarren aldea bakujak. Bai tustela ordio na la denakon kitua gira erriana es gilga bekuilisem iremu <tutu> emancuja gisamux suriko suri argdi entsa hoybaldo Oi oh, Valdorba galburua selaren kantu gitarrasku ala kiketan armeniako kanun ahotxugar tuoa oibaldo Zasun hor zen bidetik Baztertu zintuen Madarikatua Madi lagun alai taldean aizan zira orai Kantaldi edera eskaini duzie hor Gainerat zuretzat berezia zen mutxikoinekoak zure hauzuak baitira, eh? Bai, bai, bai. Eta biziki hunkiak izan dira, denak, eta plazerrekin eta gogotik egin dugu gure kantaldia. Gero gainera azte honetan zuten biziki nahi gabe ondia, Michel, Zenduda, Fite, Aski Fite, eta hori denak biziki zailatira jasaiteko, denen dako. Eta gu denak erriguzia biziki hunkiak izan da. Segindia, plaza egiten dut, bihotza pertsendut, biziki gausatzen da, biziki, biziki. Kartasuna. Bai, bai, bai, ez dakit uh, kantian dako zen gina, ala suietan dako zen, baina uh, plaza egiten du, jen, holako jendia ikustea elizan. Zieke ez du daik eman parte hartzeko? Biztan da, gainera gutan badira hartzainak, badira laborariak, maastizainak, badira ere bere hurbileko bi auzo, eta elkartasuna behar du baitez badak Publiko serioa ere, eh? Batare, batare, batare. eta hemen uh, ikusitutzen zomai jende uh, frango urgunetik eldu direnak, jolako kantaldiak eta lekuko jekin neki egin kantaldiak eta biziki gustatzen zesteela. Auzapera Michelkozkargatemen eta heriko kontseiluak bere hala ihardki du Kantaldihunen antolatzeko. Eta ba, eta nola ez, biztan da, bergen familia hori unkitia zen, berri zeh, asteuntan, bekantutemak urbat eta ez zendu daik bergen hilazerbaitekin. Be, be, mutiko hondiko familia biztan da, nien bizan ez zin honartu nahi, eh? baina azkenean honartu du eta pentsatzen dut bero-berua izain dihila bere behi utza gau. Kosten dugu hemen aniz jende, bai urritik, bainan bestalde ere, betan, ara, be, ezta eta ez da eta elkartasuna erakosten dutela jendek.